Так це найкращий знак, що мені щось бракує Вам і не треба таких снів, пане докторе Зауважив граф Себто чому? А тому, бо дійсність від снів вартніше Не розумію вас Це не важко зрозуміти Ви часто буваєте у паньківцях А я лиш деколи маю щастя оглядати моїх гарних кузинок І він зітхнув «Твоя вина, Адольфе», – відповіла графиня. «Перед добрими гостями наші двері відчиняються широко, а перед свояками тим більше. Чому ж ти не заїздиш до нас?» «Чому, чому?» – і він ще тяжче зітхнув. «На тую тему можна багато дечого сказати, але це не нині, а колись». Він цілий вечір грав ролю Вертера і Гамлета в одній особі, і це, розуміється, йому ніяк не вдавалося. Виходило щось таке, ніби новий Дон Кіхот в іншому костюмі і серед змінених декорацій – Дон Кіхот у Панківцях. Граф Адольф сказав собі, жінок можна брати або силою, себто їм треба імпонувати, або, і це для нього, мабуть, найвідповідніше, в них треба розбудити жаль і милосердя. Жінки не знають, що таке золота середина. Для них звичайний, нормальний чоловік не цікавий, а той нудний. Імпонувати він ані Христині, ані Марії не міг, бо не мав чим. Треба було ставити ставку на милосердя. Тому вдавав нещасливого і покривдженого життям і долею, натякав на змарновані літа, на здійснені мрії, на те, що нині треба бути самолюбом, коли хочеш, щоб тобі добре було. А він усе іншими турбувався – родиною, окруженням, піддержанням старих традицій. Одним словом, дивився на життя поетично, а не практично. Поезія – річ дуже гарна, але для неї треба знаходити розуміння, чуття. Треба, щоб окруження так само поетично дивилося на світ. А нинішні люди – це ходяча проза. Кожний дбає про себе, про матеріальну сторону побуту, а ідеалізм пішов на губи – Остаються хіба одні тільки моменти, такі як нинішній у паньківцях, де люди живуть немов на якійсь ідеальній планеті, добрі і гарні, такі інші, як другі, такі неподібні до всіх. Граф Адольф умів говорити, особливо на теми, які не вимагали справжнього знання, умів плавати по спокійній і неглибокій воді. Але це не робило враження на наших пань. Вони слухали, як слухають добре виховані жінки, вдаючи щире зацікавлення. І доктор ніби слухав, але граф Адольф боявся, щоб він нараз не позіхнув або не розсміявся своїм широким баритоновим сміхом. І це його бентежило. А найгірше злостився на Хмелинського. Пощо цей стерчить, агрном? Йому ти спати разом з курми, а рано на фільварки до стаєни, до стодол. От куди б він післав цього молодика. Доктор хоч теж не з їхньої сфери, все ж таки дідич. А хто таке Хмелинський? Це один великий скандал, що граф Адольф мусить у його прияві говорити про таке, про що говориться тільки в своїм гурті, а не про офіціалістах. Граф Адоль казав би тому Хмельницькому пошити ловецький одяг, купив би зелений капелюх з перцем, припняв багнет з роговою рукояткою і возив з собою на козлі, як стрільця, от яка роль підходила би для нього. Граф Адольф прямо ненавидів Хмельницького, котрий нічого не говорив, лише з ока зиркав на Марійку, як кіт на сало, або усміхався, коли граф Адольф затнеться на своїм нещасливим «а». Взагалі, граф Адольф не був доволений нинішнім вечором, не бачив успіху і потішався хіба тільки надією, що завтра також день, і що Рим не зразу збудували. «Нехай він не втрачають надії», – казав mm -hmm. yeah. I mean, собі. «Капля довбе камінь не силою, а частим падінням», – пригадав собі з латинських вправ. «Якщо жінка подібна до скали, так ти будь, – мов тая капля, – ти ж свояк, тобі не дадуть зрозуміти, що пора їхати далі. Заседися і звикнуть до тебе звичка, велика річ. А тоді перейдеш до атаки». І граф Адольф сидів, сидіти було так добре і так вигідно. Спав, купався, одягався, жартував з Гржегоршем і, дякуючи чарівній силі Морфіни, приходив до пань з блискучими очима, з роздутими ніздрями і блакитними жилками на сивіючих висках. Смачні страви, добрі вина, спокійні розмови гарно діяли на нього. «Як ти гадаєш, Гржегорже, правда, що я від молодів?» питався свого лакея. «Ясновельможний пан, пан граф» поправив Адольф. Ясновельможний пан граф ще за двох старих варті? Ідіот, закінчив граф, окидаючи лекая поглядом повним невисказаної погорди.